Floriile. Iată zile încălzitoare după aspre vijelii. Vin floriile cu soare și soarele cu florii. Primăvara încântătoare scoate iarba pe câmpii. Vin floriile cu soare și soarele cu florii. lumea e toată în sărbătoare, cerui plin de ciocărlii Vin floriile cu soare și soarele cu florii. Păcat zău de cine moare și ferice de cei vii. Vin floriile cu soare și soarele cu florii. Copiliță, nu vrei oare, nu vrei cu mine să vii, Când floriile scu cu soare și soarele cu florii? Să culegem la răcoare viorele băstrii? Hai, floriile scu cu soare și soarele cu florii. Eu ți-o-i da de orice floare, mii de sărutări și mii. Hai, florile scu cu soare și soarele cu florii. Iar tu, dulce zâmbitoare, Te-ai face că te mâini. Hai, florile-ți cu soare și soarele cu florii.